Espainiako auteskundeak errepikatuko dituzte abendoren ogeikoetan aukeratu zituzten diputatuek ez zuterako gobernu akordiorik ardietxi. Alderdi sozialistak eta ziudadanosek akordio bat proposatu zuten, ez du aski babes lortu horrek, eta alderdi bozkatuena, PP alderdi populajatzen inbestidurara aurkeztu ere, honintza enbegita diputatua izan zira elege aldi laburuntan, bizkaiako diputatu, egunon? Egunon. Errepikatze hortaz, uh, zer diosu, zer hidur licentza Guk egiten dugun e, balorazioa da, azkenean e, zeh hilabete hauetan edo bost hilabete hauetan benetan e, antzerki tzerki batekin dutela da, eta antzerki horretan, banaiz eta irudikatu diguten bain eta berriro akordioa lortzeko lanean ari direla ez dutela horrelakorik egin, eta alderdi hundiek azieratik argi zeukatela ez zirela akordioetara iritziko, ez dagoelako benetan borondaterik bat, gatzka e, sozialak edo gizarteak dituen, araz konpontzeko orduan gure inpresioa da, antzerki batean egon garen, lailea bete guztia huetan. Eta antzerkiaren bukaera, ze izanen da, aliantza hondi bat, aldehdi populakat sozialisten artean? Badirudi, baiet, hori izango dela konponbidea, ze realitateak esaten duena da, emaitzak ez direla asko aldatuko hautezkunde berrietan, berriz ere arazo berdina izan dezaketela ezta da, gehien gorik ez dutela lortuko alderditzikiekin aliatuta, baina ez dakigu zer gertatuko den, guk ezin dugu etorkizuna ikusi, beraz agian ez da guztia amaituko aliantza undi batekin, baina bideak eramaten du pentsatzera amaieran badagoela aliantza undi bat edo antzerako akordira undiren bat Behinola Alemanian egin zuten moduan ezkerra deitzen denak eta eskuinak elkarrekin ba, Estatu Espainiarra aurrera eramateko. Eta pixka bat, e, autoeskonde horiek baino ujunako ikusiz, egoera hori ez da Euskal Herriaren zat, e, aukera bat azkenean. Euskal Herriak nik uste dut e, guk asmatu behar duguna dela alderdien gainetik babai e, Madrieko instituzioetan edo bai e, gure herriaz gain dira instituzio instituzioetan herri gisa agertzeko ez da, e, gure alderdiaren proposamenak eraman beharrean Euskal Herritarren lehentasunak eramaten asmatugar dugu la hori izango litzateke guretzat benetako zirrikitua eta zirrikitu hori eh Sabalago geldituko litzatekeen aliantza handi batekin estekin nik Akiguna da aliantza handi egingo balute Espainiako alderdi handiek argi geldituko litzatekeena da benetan urte askotan esan dugun bezala, hemen arazoa ez dela, ez sozioekonomia, ez izkuntza, ez ezer, hemen arazoa dela, Espainiaren unitatea eta Espainiaren apurrezintasun hori defendatu nahi dutela gauza guztien gainetik eta horretako prest daudela betiko etxaiak ere elkartzeko, eta hori baigelituko litzateke dela argi. Eta behin hori argi izan da, nik uste dut guk, e, egin behar duguna dela, herri giza agertu eta herri giza ditugun lehentasunak eraman ba, gure herriaz gaindi dauden erakunde guztiretara. Alehere, Madrilen eh, agertzen balitz eh, eh, esker, kakotxean artean eskerreko eskerreko akordio haundi bat, Dai. zuek sustengatzeko prest zinatikete? Guk esan dugu beineta berriro ez da, benetan Espainiar Estatuan giro bat egongo bada, bira bat egongo bada, benetan demokratizaziorako aukere egongo bada, gu prest gaude Euskal Herritik hori bultzatzeko, baina ez biduri egongo denik eta ezkerraren aliantza zaila izango da. Zaila izango da ezkerrak berak ez duelako definitu nahi. Ez desagunastu, ba ezkerrekoak dire alderdiek esaten dutela ez bidela ezkerrekoak, ez eskuinekoak eta orduan indefinizio horretan oso zaila da ezkerreko akordio bat lortu alizatea, baina benetan lortuko balitz eta benetan akordio horrek balu Euskal Herrriak beretorkizuuna erabakitzeko eskubide daukala, benetan errespetatuuko balitu Euskal Herriak onartzen dituen legeak bizia dauak eta abar eta benetan benetan beingozz Espainolean Espainoleanhaustura demokratiko bat egiteko presbalego bag guk gure zatia jarriko genuke edo inplikatuko ginateke baina gure beldurrik handiena da edo Sumorik handiena da hori ez dela gertatu. Abenduaren hogeian, e, Euskaregia bilduk e, maitzatxarrak eskuratu zituen, bi diputaturekin, e, zu eta Marian Beitziara gango itia, zer galdatu behar da aldiuntan? Guk genuen jendeak eman zegoen mezua, egin genuen e, publiko kirene zan genuen nola guk e, Euskal Herritik Bideratu nahi genuen diskurtzo guztia eta jendeak e, estatuan jarrita zeukala fokoa, estatuan jarrita zeukala begia eta estatuan ikusten zuela aldaketarako aukera. Guk egin dugu gura autokritika, gu bagatoz mezua aldatuta, pertsonak aldatuta eta gauzak aldatuta, baina aldi berean uste dugu gauza batean asmatu dugula eta da estatuan aldaketa ez dela posible. Ez behintzat gaur eguneko baldintzetan, abenduaren hogeian aldaketaren alde iluzioz boto eman zutenek ikusi dutena da, aldaketarako ez dagoela indar nahik Eta egon da ere indarroiek guztiak ez daudela aldaketaren alde bategiteko prest. Hor badau de indar batzuek aldaketari baino, beraien biziraupen politikoari begiratzen diotenak beraz, e, arrazoi txiki hori eskuan hartuta, Bagupres gaude mezua aldatzeko batez ere entzun dugulako eta ulertu dugulako zer den jendeak esan diguna eta jendeak zer nahi duen eta nahi duena da aldaketa eta bere lehentasunak dira aldaketa sozialak deituko diegun hori ez, ba, Langadezia e, etxe bizitza legea horrelako gauzetan e, lan erreforman hor dagoela benetan benetana.: Enzu aldaketak izena ent zira. E... Segendak aldatuko dira, ez dira pertsona berak izanen? Oraindik ez dago ez argirik, e, oinarri eta nera ari direlako, eta esan egin direlako, baina aldaketa batzuk e, izango dira. Nafarroari behiratzen e, bat dugu, aldaketaren aldekoen segenda bateratu bat proposatu zen, iduriz e, ez da gauzatuko, zuen ustez, formula egokiena hori zen? Formula egokien azela uste zen Euskal Herria bildutik, ba, azkenean nafarroan aldaketaren irudi hori nolabait trasladatu ziteke aldaketaren irudia eh, ba, kongresura edo eh, senatura. Ikusi da guztioen interesa ez dela berdina, batzuek, eh, batzuen interesa bizira upen politikoa da, eta beraien arrakasta beraz, ez da akordioak lortzea, ez da posible izan, baina horrek ez du esan nahi, ate guztiak hitzita dauden, eketa oraindik erena farroan, E, lau alderdi daude gobernua sustengatzen dutenak eta lau alderdi horiek gauza askotan elkarlana egiten dute, eta tartean dago Euskal Herria Bildu beraz, ba, hau izan negoziak eta konkretu batzuk izan dira, aukera konkretu baterako, baina elkarlanak jarraitzen dut, eta guztiak edo ditzita. Bukatzeko Euskal Herria Bilduren aldetik, haute eskunde untan eta ondokoetan, agen aldo otegi efetu bat itxarretu duzu? E, ar Arnalo Tegik hazin e, bueno, e, ira handiak bildu ditzakkeela, jende azok sinestten e, duela, bere diskkurtzoa, bere politika egiteko modua, bere mezua, eta Eutoso politikari ona dela eta aukera ona izango dela eta badirudi Euskal Herria bilduko oinarriak ere horrela uste duela. Baina Arnaldo Tegi pertsona bakarra da eta Euskal Herria bildu hori baino asko sede proiektu zabalagoa da, asko zede gauza gehiago, pertsona gehiago daude proiektu horretan, orduan e, efektuak efektu nik dut hankak lurrean izan behar ditugula eta guk proiektuari heldu behar ditugula. Proiektu hori defendatzeko, pertsona egokia edo egokiena Arnaldo tegi izango da autoskunde autonomikoetan, hala erabaki badu e, atzebiluko oinarri sozialak, eta babez hori horregongo da. Baina... Bertsonen gainetik proiektu oso bat dago hemen, defendatu behar dena, eta garatu behar dena batez ere. Onintza MBE eta EH Bilduko diputatua zinen, azken 6 hilabetetan, ez pixka bat gutxiagoa, azken 5 hilabetetan. Mil gurekin egonik eta bestaldi bat arte? Ezkarrik asko zuen nahi duzuan arte.